Ən-Naziyyat surəsi 46 ayədir Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə And olsun zorla alanlara Rahatlıqla alanlara Sürətlə üzənlərə Ötdüksə ötənlərə İşə əncam çəkənlərə O gün surun birinci üfrülməsi ilə Yer göy lərziyə gələcək Onun ardınca bir sarsıntı da olacaqdır O gün ürəklər qorxub titriyəcək Gözlər zəlilcəsinə gerə dikiləcəkdir Deyillər Doğrudan mı biz öləndən sonra dirilib əvvəlki vəziyyətimizə qaytarılacağıq? Özü də çürümüş sümüklər olduğumuz zaman mı? Onlar deyillər. Elə isə bu ziyanlı dönüştür. Doğrudan da o ancaq tək bir dəhşətli səsdir. Onlar dərhal dümdüz bir yerdə olacaqlar. Ya peyğəmbər, Musa'nın hekayəti sənə gəlib çatdı mı? O zaman ki, Rəbbi ona müqəddəs Tuva vadisində belə hitab etdi: "Fironun yanına get, çünki o çox azmışdır və de" Günahlardan təmizlənmək istəyirsənmi? Səni Rəbbinə tərəf gətirirmi ki, ondan qorxasan? Və ona ən böyük möcüzəni göstərdi. Lakin Firon Musanı təksib edib ona asi oldu. Sonra geri dönüb fitnə fəsad ürətməyə tələsti. Və əyan əşrafını toplayıb onlara belə xitab etdi. Həqiqətən mən sizin ən uca Rəbbinizəm. Allah da onu ahirət və dünya əzabına giriftar etdi. Şübhəsiz ki, bunda qorxan kimsələr üçün ibrət dərsi vardır. Sizi yaratmaq çətindi yoxsa göyü ki, Allah onu yarattı. Qübbəsini ucaltdı, düzəldib nizama saldı, gecəsini qaranlıq, gündüzünü işıqlı etdi. Bundan sonra da yeri döşeyib düzəltdi, ondan suyunu və otlağını çıxartdı. Orda dağları yerləşdirdi. Bütün bunlar sizin və heyvanlarınızın istifadəsi üçündür. O böyük bəla, qiyamət gələndə, o gün insan nələr etdiyini yadına salacaqdır. Cəhənnəm də hər görənə görünəcəkdir. Kim azğınlıq etmişsə, dünyanı ahirətdən üstün tutmuşsa, şübhəsiz ki, onun məskəni cəhənnəmdir. Amma kim Rəbbinin hüzurunda durmaqdan qorxmuş və nəfsinə istəyini qadağan etmişsə, həqiqətən onun yurdu cənnətdir. Səndən qiyamətin nə vaxt qopacağı barəsində soruşarlar. Sən onun vaxtını nə bilirsən? Onu sonuna qədər bilmək ancaq sənin Rəbbinə məxsustur. Sən ancaq ondan xəbərdar edib çəkindirənsən. Qiyaməti gördükləri gün dünyada yalnız bir axşam, yaxud bir səhər qaldıqlarını sənacaqlar.